п'ятим пунктом після прізвища імені по батькові та року народження, то й називається п'ятою графою. А ви чули? Соціалісти-рухівці виробили таємну програму з національного питання. Коли вони прийдуть до влади, то мають намір провести обмін населення з сусідними країнами. Як? Вас на Мараморощину, куми, а звідти на ваше місце етнічно-українця, вас куми на Вологодщину, а вас куми хм, в Ізраїль, як-не-як. Кумови Костасіку добре, в тральці й тепло, і там все є, а як бути кумові кольберди? На Чукотці ж холодно, і тобі ні сала, ні паляниць, один риб'ячий жир кістки мамонта. Спрацювало. Тому майже одночасно в обох крилах блоку рух, соціалістичному та інтернаціональному, постало питання, що робити». Відповідь з'явилась теж якось сама по собі і теж майже одночасно в обох крилах – іти на вибори самим. Через тиждень на всіх засобах масової інформації України пройшли сенсаційні повідомлення. Блок «Рух» розколовся, з його надр вилупили ще два виборчі блоки – «Інтеррух» та «Демосоц», тобто «Інтернаціональний рух» та «Демократичний соціалізм». Інтеррухмани провели свій установчий з'їзд у Чернівцях, а до Мосоці в Луганську. Вся влада радам, землю селянам, заводи робітникам, народу справедливість. Геть антинародний режим, геть капіталізм, хай живе соціалізм. Під такими гаслами проходив у Луганську з'їзд правдивих борців за інтереси трудового народу. Кандидату президенти Марко Морозенко – опортуніст і угодовець. Він за спиною чесних соціалістів вступив у злочинну змову з ОУНівським режимом, за якою він у другому турі має зняти свою кандидатуру на користь цього кривавого диктатора генерала Стеценка. Лементувала з трибуни полум'яна комсомолка товариш Наташа. За цю підлу зраду Стеценко пообіцяв Морозенку мазанку над Дніпром, це на їх номенклатурному жаргоні розкішна вілла, пожиттєве місце у Верховній Раді та орден Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Блок «Рух» створено на гроші і на замовлення СНБ, стверджував комуніст з 20-річним стажем Павло Власов, нервовий дідок в окулярах з алюмінієвою оправою та цапиною борідкою, що робило його схожим на одного Теж комуніста Михайла Калініна, що тихо помер 1941 року від старости в сталінському бункері за Уралом. Це блок-міраж, який має зіграти свою роль у грі в демократію, а після виборів нардепи Рухмани дружними рядами увіллються в монолітний блок ОУН та безпартійних. «Ми втілимо в життя ідеї великих мислителів, товаришів Маркса, Енгельса, Троцького та Сталіна, похмуро бурмотів молодий комуніст років 50 нестрижений з блискучими очима Глеб Брон. Ми знищимо буржуйський лад, ми зруйнуємо геть до тріски весь світ насилля, до фундаменту, а за тим ми наш, ми новий світ побудуємо, хто був ніким, той стане чимось, нам нема чого втрачати, окрім своїх ланців». «Ми очистимо світле вчення марксизму-ленінізму від збочень та перекручень троцькізму та сталінізму», – вирішав харківський професор Хруненко. «Ми скасуємо експлуатацію людини-людиною, ми впровадимо планову економіку, ми знищимо приватну власність, ми зробимо все так, як учив вчитель, вожий друг трудящих, великий Ленін». Блок Рух хотів виїхати на ідеях соціалізму. Різав правду матінку у вічі розпропагандований капіталіст С. Савен. Якого муки сумління домучили до того, що він давав гроші на революції, а якось навіть сам організував страйк на своїй таки власній фабриці «Медгума» – «Виробництво медичних виробів з гуми» а потім відкинути їх як не і активно відстоювати інтереси своїх єдинокровних братів-буржуїв. Вони хотіли би відсунути від ринку і від держзамовлень трудових підприємців українського коріння, аби самим панувати на ринку, як це вони вміють. А чи хто з них вміє виготовляти такі якісні надійні гумові вироби, як медгума? Я не лише про... Я маю на увазі і загальновійськові костюми, що так необхідні нашій армії для захисту від хімічної.